și peste arbori răsfirați răsare blânda lună, ce ne găsea îmbrățișați și une ne împreună a noastre inimi, își jurau credință pe toți vecii, când pe cărări se scuturau de floare liliecii, putut oare atâta în noapte să se stângă când valurile de izvor n-au încetat să plângă, Când luna trece prin stejar, Urmând mereu în caleș, Când ochii tăi tot încă mari Se uită dulci și galeș,